Що колись буде. Зізнавайся вже, Юню, де наш тату? За кордоном. На теплих морях поправляє своє дорогоцінне здоров'ячко. Нічого собі, присвиснув Льоня. У місті безладдя, а наш голова на пісочках гріється. Ось ось відбудуться вибори президента. Хто буде їх організовувати? Не хвилюйся, Льоню, сказав Денис. У мене стільки заступників. Як у бездомного кота бліг. Ми про це річ. А про що? Про те, що незабаром і тут почнуться бої, пояснив Денис. Вам простіше. А в мене є дружина і двійко маленьких дітей. Це я тим, хто забув. Що? протягнув Яшка. Які бої? Хто сюди пустить укропів? Ей, де АТО? нагадав Геннадій. У нас може бути те, що у Слов'янську. У нас цього не буде, заперечив Сяшка. Слав'янський їм потрібен, бо там сланцевий газ, тому місто ніхто не віддасть. То їх питати буде, буркнув Геннадій. Не вірте байкам про видобуток сланцевого газу у Слав'янську. тихо озвалася Оля. До цього часу вона не звернула жодного слова. А ще мовчав Никон, откнувши носа в записничок, але хлопці не звертали на це уваги. Бо звикли, що Нік може писати свої пісні і все чути, як і Гуля, коли малює. Погуглять в інтернеті і почитайте, як його і де видобувають, і стільки це коштує. І не треба тішити себе надією, що у нас буде все спокійно, коли в місті засіли терористи. Доки кожен буде думати, що війна його не зачепить, доти буде литися кров? Гинуть хлопці, а ми сидимо і чекаємо, що буде далі. Так і залишимося з Я скажу вам так, Данис відкашлився. Я був на службі в армії, давав присягу, тож коли мене призвуть, я піду на службу і буду воювати. Але поки не отримаю повістки, нічого робити не буду. Мене, якщо будуть забирати в армію, ніхто не знайде, сказав Іван. Зізнаюсь чесно, буду переховуватися, поки все стихне. А за це, друже, є кримінальна стаття, нагадав Денис. Нехай доведуть, що я уникав служби, посміхнувся Іван. Може, я був на заробітках у Москві. Гарна ідея, збадьорився Яшка. Я також буду тікати в Росію або десь у селі в льосі відсиджуся. Стріляти в своїх? Ніколи. А хто для тебе свої? Уля посміхнулася. Брати відповів Яшка, невже ви думаєте, що можна стріляти в росіян? То в мене вся рідня там живе. У мене також, сказав Денис, але є мирне населення, яке живе в Росії, і не має ніякого відношення до тероризму. А є так звані сусідні братки, які полізли в чужий город на чужій землі, то вони також брати наші? А якщо їх змусили, якщо послали. То за це їх потрібно вбити? голосно спитав Яшка. То поцілуй їх за це в дупу, озвався Льоня. Я бачу, ти щось дуже про них піклуєшся. Може, тобі подобається Росія? Та вже краща, ніж наша зледена Україна, вже спокійніше мовив Яшка. То їдь туди, сказав Льоня. Хто тебе тут тримає? Зібрав речі, валізу в руки і наростав. Ти ж сам тут сидиш, а мене виганяєш, заперечив Яшка. Так по-дитячому кумедно, що всі розсміялися. Я, звичайно, піду, якщо призовуть зіткнув Льоня. Вже давно сам пішов би, так мати зовсім самотня і хвора. «Никони!» – звернувся до хлопця Геннадій. Зрони хоч слівце. Чи ти там жедевр створюєш?» «Я добре чув усю розмову», – відповів на тені, коваючи записника в одну з численних кишень. Я не проти захисту своєї землі, але ще не знаю, як це зробити. Можливо, пішов би добровольцем, але в армії аж кишить командирами-зрадниками. Між командуванням, різними батальйонами немає злагодженості. Покласти голову за вітчизну похвально, але загинути через дурість командира щось не дуже хочеться. Доведеться мені йти на фронт за вас усіх віддаватися. Зітхнула Оля. І сказала вона це так серйозно, що розсмішили хлопців. «Улька», – озвався Геннадій, «у тебе автомат до землі з плечей звисатиме. А що робити, коли ніхто не хоче воювати? Кожен може наблизити перемогу там, де він корисніший. Для цього не обов'язково йти на фронт», – сказав серйозно Геннек. «Що можна зробити?» «Підірвати гіап»? поцікавився Іван. Примітка. ГІАП, російська абревіатура, Государственний інститут азотної промисловості. Колишня назва інституту – хімтехнологія, але ГІАП вважається як власна назва. Не знаю, що ви тут будете підривати, втрутився Антон, але я точно нічого вже не зроблю. На днях я їду – до двоюрідного брата в Київ. Там буду жити. Продовжу навчання. Нас поменшує, констатувала Оля. Ти повернешся у місто. Не знаю, становив він кличима. І ви не знаєте, що з вами буде не те, що завтра, але навіть цього вечора. Усе змінилося. І ми незабаром станемо іншими. Слова Антона змусили друзів на якийсь час замовкнути і поринути у свої думки. І все-таки порушила мовчанку Оля. Коли курці висмолили по цигарці, ми можемо щось корисне зробити. Давайте так, підсумовав Геннадій. Якщо комусь прийде слушна думка, зателефонуйте мені наступної неділі. Тоді зберемося і обговоримо план подальших дій. Домовилися? Відповів за всіх Никон. Розділ 33. Насті не терпілося дізнатися про підсумки референдуму з перших вуст, тобто від Аліси. Жінка вже одужала і вийшла на роботу, тож після зміни на швидкоруч приготувала вечерю і чекала подругу. Для Аліся не забула відкрити банку за гірочками, які так полюбляє подруга, насмажила картоплі, порізала рулети із сала. Аліса не змусила себе довго чекати, нетерплячи дзвінок у двері сповістив про її прихід. Подруга поцілувала Настю в щічку, відзначила, що та бліда після хвороби, тому потрібно їсти більше фруктів, у яких самі вітаміни. Прийшла одразу на кухню. Удома є хтось? Уяви нікого, усміхнулась Настя, розкладаючи гарячу картоплю по тарілках. Пощастило! весело промовила Аліса. «Бо до тебе як не прийдеш, а вас тут аж кишить. Розказуй, як усе було!» одразу попросила Настя. «Ти ж нікому!» стишивши голос, запитала Аліса. «Не ображай мене!» скривилась Настя. «Більшість дільниць не відчинилися!» сказала Аліса, хромкнувши гірком. «Директори деяких шкіл, де повинні були бути дільниці...» Взагалі кудись виїхали разом з родинами і залягли на дно, тому запрацювали там, де відчинили. Звичайно, дільниць було дуже мало, тому десь від десятої ранку до полудня навіть утворилися черги. Сепарам це сподобалося, і вони із задоволенням провезли по працюючих дільницях репортерів, щоб зняли на камеру. «Уяви, мене також знімали!» Засміялася Аліса. Тепер і я зірка екрана. Змі російські чи наче? Звичайно, що з Росії. Людей прийшло багато, поцікавилась Настя. Не дуже, тихо сказала Аліса. Я ж кажу, що основна маса прийшла з 10 до 12 години, а потім усе завмерло, як у яйці. Бачу, організатори референдуму почали нервувати. Десь о першій годині дали нам змогу попити чаю, а самі кудись помилися. Десь у третій повернулись і, дізнавшись, що ніхто вже не йде, наказали піти в окрему кімнату і поставити хрестики в порожніх білотенях. Знаєш, у нас кажуть, що не важливо, як проголосували, а головне, як порахували. Аліса хихикнула. Але ж це порушення. А мені яке до того діло? Ти би бачила ті папірці. Вони без жодного захисту. Надруковані, скоріш за все, на принтері, розповідала подруга. Втім, то їхнє діло. Моя справа ставити хрестики, то я й ставила, аж в очах рябіло. Наказали поставити приблизно у білотинях 95% виборців. Тепер зрозуміло, звідки така явка виборців, осміхнулася Настя. А взагалі який відсоток населення прийшов? «Десь відсотків тридцять», – відповіла подруга. «Можливо, тридцять п'ять, не більше. Тільки прошу тебе, нікому ні слова, бо мене уб'ють». «Та чи я тобі ворог?» Настя подивилась на подругу. «Цього разу тобі заплатили?» «Непогано заплатили», – зізналася жінка.